Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Jeden z učitelů zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho. Které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl. První je toto. Slyš, Izraeli, hospodin náš Bůh je jediný pán. Proto miluj pána svého Boha, Celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto. miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato. Učitel zákona mu na to řekl. Správně, mistře, podle pravdy si řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho, a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat blížního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Když Ježíš viděl, že učitel zákona odpověděl rozumně, řekl mu Nejsi daleko od božího království. A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. Slyšeli jsme slovo boží. Milovaní, i my často uvažujeme, přemýšlíme, co je to, čím se máme řídit ve svém životě. A tak, vy, kteří řídíte auto, víte, že jste museli nastudovat e, zákon, který, e, jak si říká, co a jak, v jaké situaci se zachovat. A dá se říci, že člověk od nepaměti uvažuje, jaká pravidla použít nebo užívat, aby jeho život byl šťastný, aby naplněn, aby byl člověk prostě druhému, lidsky řečeno člověkem. A o to více člověk, který uvěřil hospodina, touží žít pro jeho slávu, čest a moc, ale také i hospodin dal svému lidu zákon, přikázání. Jak zajisté víte, Mojžíš, když vyvedl Izrael z egyptského zajetí, tak Hospodin s ním uzavřel smlouvu desatero, které známe i dnes. A dá se říci, že to desatero se dalo nebo převzalo v naší Evropě jako taková i norma společnosti. Ale o to více, když prožíváme dobu po sním. Cítíme, že je třeba se zamýšlet, jestli ta přikázání se nám na jedné straně daří plnit, ale na straně druhé, co je to nejdůležitější v mém křesťanském životě. Odpověď jsme slyšeli. Možná já bych nechtěl to opakovat, ale zastavil bych se u toho slova slyš. Protože někdy, zvláště v dnešní době, jsme ponořeni do tolika informací nebo cokoliv, co nás zahlcuje vnitřně a my jako kdyby pak neslyšíme hospodina, který nás vybízí k dobrým skutkům, k proměně života, k laskavosti, dobrotivosti, pokoji, k odpuštění. Slyšíme, nebo vytváříme si podmínky na to, abychom slyšeli hospodina? Já věřím, že dnes ano, protože jsme připutovali na svatou horu k uctit panu Marii a především i na její přímluvu. Chceme opět zaslechnout ten boží hlas, hlas svědomí, jak se také říká v našem nitru. A proto je dobré, možná i v této době posněště, kterou prožíváme, vytvářet si ty podmínky na to, abychom slyšeli svého pána, abychom mu naslouchali, abychom nebyli ti, kteří na jedné straně ano, hospodine, já tě mám rád, miluji tě, ale já si budu žít tak, jak chci já, nebo tak, jak mi to diktuje společnost. Neodmítejme naslouchat hlasu hospodina ve svém srdci, protože jenom tehdy budeme opravdově šťastní. Člověk potřebuje vědět ty mantinely, ty hranice, co a jak má žít, co je nejlepší. Někdy se to učíme celý život a pořád na to možná nepřicházíme. Ale tím, že budeme naslouchat hospodinu, věřím, že nejenom se dovíme, jak a co máme dělat, ale především budeme jeho přáteli. A přátelice s hospodinem, to je to, co nás čeká i po celou věčnost. Proto nebojme se i dnes poprosit hospodina, ať nám pomáhá být vnímavými na jeho hlas, abychom ho slyšeli a odpověděli nám. Amen.